Поки вони побачили озеро, сонце вже сідало на заході, і водою розливалося червоно-золоте сяйво, схоже на блиск налощеної міді. Коли попереду з'явилися шпилики заїзду над купкою верб, Дунк натяг свою спітнілу сорочку і зупинився поплюскати водою в обличчя, сяк-так змити дорожній пил і пригладити мокрими пальцями рясну шапку вигорілого на сонці волосся. Зі зростом він не міг нічого поробити, зі шрамом на щоці теж, але прагнув якомога менше скидатися на свавільного лицаря-розбійника. Заїзд був більший, ніж він пам'ятав. Величенька будівля з гостроверхими дахами, викладена з колод, тягнулася на всі боки. Половина її стояла на палях над водою. Понад берегом по брудному болоті до місця, де приставав пором, пролягала доріжка з грубих дощок. Проте ані самого парома, ані перевізника ніде не було й духу. Через дорогу стояла стайня під солом'яним дахом. Її двір був обнесений кам'яною, сухо вимурованою стіною, але ворота стояли відчинені. Всередині знайшовся колодязь та напувальна колода. «Доглянь на коней, наказав Дункі Яйкові, – «але дивись мені, щоб не пили забагато. Я піду, поспитаюся про вечерю». Він швидко знайшов господарку, яка саме підмітала сходи. «Ви не перевіз?» – запитала жінка. «Спізнилися, сонце сідає, а нед не любить перевозити вночі, якщо місяць не уповні. Повернеться, щойно сонце зійде». «А чи знаєте ви, скільки він бере?» «Три шаги з кожної людини по десять за коня. В нас двоє коней та мул. За мула теж десять». Дунк склав усе в голові і отримав тридцять шість. Вийшло трохи більше, ніж він сподівався. Останнього разу, коли я тут проїздив, брали по два шаги, а закони й по шість. А мені що, домовляйтеся з Недом, якщо хочете ночувати, то нема де. Пан Шевний і пан Костян привели ціле військо, і корчма аж тріщить. А пан Пик теж тут. Він убив зброєносця пана Арлана. З ним іще були пан Глушняк та Ян Скрипаль. Не відповіз їх останнім перевозом. Вона зміряла Дунка згори донизу. «Ви їхнього товариства чи що?» На дорозі перестріли та й усе. З вікон заїзду впливли пахощі, від яких Дункові потекла слина. «От якби нам шматок того, що в вас там смажиться, якщо не надто дороге?» «То вепр», – відказала жінка, – «і добре парчений. Подається з цибулею, грибами та товченою ріпою». Та нам би двом по шматку від вепра, хай навіть без ріпи і по вашого доброго темного пива. Яку ціну візьмете? Якби ще й переночувати десь у стайні на підлозі? Прикра помилка. Стайні є стайні, вони для коней. Ви такий здоровенний кінь, хто б казав, але двоногий. Вона замахнулася на нього мітлою, відганяючи геть. Оце ще маю тут годувати усе семицарство. Вепра смажиться для постояльців і пиво для них. «Я не дозволю, аби про мене зацні пани казали, що я м'яса та пива вдосталь подати не вмію. Онде у озері повно риби, а коло пнів знайдете собі таких самих жевжиків. Вони кажуть, що заплотні лицарі, як хто їм вірить». Жінка ясно дала зрозуміти, що кого-кого, а її вони не надурять. «Шукайте в них, попоїсти, а мені діла нема, тепер йдіть геть, маю роботу». Двері зачинилися з гучним брязкутом, і Дунк навіть не встиг спитати, де шукати згадані пні. Він знайшов яйка на кінській напувальниці. Той мочив ноги у воді та обвівав себе крислатим брилем. «Там у них порося смажать, га, пане, пахне свининою!» «Вепра!» – похмуро відповів Дунк. «Та кому треба той вепра, коли є така добра солонина?» Яйк скривився. «Можна мені на вечерю з'їсти свої чоботи, пане, а нові я пошию з тієї солонини, вона б от твердіша». «Не можна», – відповів Дунк, силуючись не сміятися. «Ще одне слово, і вечерятимеш з тусанами. Вийми ноги з колоди». Він знайшов на мулі свого шолома і кинув його попід рукою в яйкові. «Візьми води з колодязя та розмочи солонину». Солону яловичину мочили, аби не зламати зуби. Краще за все у пиві, але й вода сяк-так годилася. «Тільки з колоди не бери, не хочу куштувати твої ноги». «Від моїх ніг, пане, вона точно гірше не стане», – відповів Яйк, ворушучи пальцями. Але зробив, як йому казали. Заплотні лицарі знайшлися без надмірного клопоту. Яйк помітив блимання вогнища у лісі, яким заріз берег озера, і вони рушили туди, ведучи за собою тварин. Малий тяг думкового шолома під пахвою, розхлюпуючи воду на кожному кроці. Від сонця тим часом залишився самий тільки червоний спогад на західному прузі. Скоро дерева скінчилися, і вони опинилися на галявині, яка мала колись бути гайком оберіг дерев. Зараз тільки коло білих пеньків та плети в облідих, мов кістка коренів, позначали те місце, де за часів дітей лісу, колишніх хазяїв Вестеросу, росли дерева. Серед пнів сиділи біля вогню двоє людей, передаючи один одному міг з вином. Їхні коні щипали траву поза колом, а зброя та обладунки були складені у справні купи. Ще один юнак, набагато молодший за них, сидів окремо, притулившись до великого каштана «Вітаю, панове лицарі!» – гукнув Дунк здалеку приєзним голосом «Нерозумно, бо застигати озброєних людей зненацька Я лицар Дункен високий, а оце мій зброєносець Яйк Чи не дозволите підсісти до вашого багаття?» Кремезний чолов'яга середніх літ підвівся привітатися Одяг на ньому колись був пишний, але злахмітився. Яскраво рудій бурці облямовували обличчя. «І вам вітання, пане Дункане. На ви справді високий. Ясна річ. Сідайте, ми вам раді, та й хлопцеві теж. Кажете, його звуть Яйк? Що це за ім'я таке, перепрошую?» «Коротке, пане. Яйк не став повідомляти вояків, що його довге ім'я – Айгон Таргаріен. Ай, справді коротке. А де твоє волосся?» «Волосяна шашіль», – подумав собі Дунк. «Скажи, що це волосяна шашіль, хлопче». Така оповідка була найбезпечніша, хоча інколи Яйкові спадала на думку всяка дитяча дурість. «Зголив, пане, відрощу знову, коли вислужу лицарські остроги». «Шляхетна обітниця. Мене звати Кайл на прізвисько Кіт з Марячної пустки. Під отим каштаном сидить пан Лендон а, Пал. А тут у нас ще один добрий лицар, пан Майнард Бросквин. Я на нашорушив вуха. Бросквин? Чи вибуваний родич князеві візересу Бросквину, пане? Хоч і віддалений, але родич, зізнався пан Майнард, високий, сухий, трохи зігнутий чоловік з довгим прямим солом'яним волоссям. Та сумніваюся, що їхня вельможність стануть зі мною родичатися. Можна сказати, він із солодких бросквинів, а я – з кислих. Бросквинова керія була вифарбована у колір його імені, хоча поганенько, та й краї сильно потерлися. На плечі її скріплювала застіпка з місячним каменем завбільшки з куряче яйце. Решту його одягу складала мишаста дерга та плямиста бура шкіра. У нас є солона яловичина», – мовив Дунк. «Пан Майнард має торбу яблук», – відповів на це Кайл Кіт. «А я солоні яйця і цибулю. Разом ми влаштуємо справжній бенкет». «Прошу сідати, пане. Тут гарний вибір пеньків на всякий смак. Якщо не помиляюся, нам тут сидіти до пізнього ранку. Перевіз'є тільки один і усіх одразу не забере. Першими поїдуть вельможні пани із почтом». з кіньми», – наказав Дунки Яйкові. Удвох вони швидко розсідлали грома, крапельку та майстра. Тільки після того, як тварини були погодовані, напоїні й стреножені на ніч, Дунк прийняв міг з вином, що йому запропонував пан Майнард. «Вино кисле, та все ж краще, ніж ніякого», – мовив Кайл Кіт. «Ліпшого збору, скуштуємо у білостінії. Кажуть, у пану маслоплава найкраще вина на північ від Вертограду. Колись він був правицею короля, як і батько його батька, а ще він побожний і дуже багатий». Його багатство тече з корів, додав Майнард Бросквин. Мав би узяти собі з герба а В тих маслоплавів у жилах плине сироватка замість крові. Та й фреїв з того самого тіста ліплено. З обох боків не мечі, а грошики брязкають. Зродичалися, бо крадії корів та мостові шафарі. Коли повстав чорний дракон, цей коров'ячий князьок послав одного сина до Даемона, а іншого до Дайрона, щоб на кожному боці було по маслоплавові. Та обидва загинули на червонотраві, а його менший помер навесні. Отож, їхній батько і ладнає собі новий шлюб. Якщо молода дружина не подарує йому сина, то ім'я маслоплавів помре разом з ним. Туди йому й дорога, пан Глендон Пал ще раз шорхнув по мечеві гострильним бруском. Воїн небесний ненавидить боягузів. Призирство у його голосі змусило Дунка ретельніше роздивитися юнака. Пан Глендон був вдягнений у погано припасовані недоноски, хоч і з доброго краму. Пасма темного брунатного волосся стерчали з-під залізного шоломця. Сам він був на зріст невеличкий, кремезний, з маленькими, близько посадженими очицями, грубими плечима та м'язистими руками. Брови мав кущуваті, наче дві товсті гусині після мокрої весни, ні з бульбою задерикувати підборіддя. А ще він був дуже молодий, років 16, мабуть. Ну, нехай вісімнадцять. Дунк мав би молодика за зброєносця, якби пан Кайл не величав його по лицарському. Замість вусів чи бороди на щоках хлопця витикалися прищі. «А скільки часу ви є лицарем?» – запитав його Дунк. «Достатньо, буде півроку на поворот місяця. Мене висвятив пан Морган Вишеград, лицара згуркала, на очах у двох десятків люду». А лицарської справи я навчався, відколи народився. Верхи їздив ще, коли ногами не ходив, вибив зуба дорослому чолов'язі, ще жодного зі своїх не втративши. Я уславлю своє ім'я в Білостіні, драконя яйце, буде моїм. Драконя яйце? Нагорода переможцеві? Справді? Останній дракон помер з півстоліття тому, але пан Арлан якось бачив кладку яєць. Вони були тверді, наче камінь, але прекрасні на вигляд, розповідав старий Дункові. Звідки в пана маслоплава взялося драконяче яйце? Короля Егон подарував яйце батькові його батька, погостювавши одну ніч у його старому замку, відповів пан Майнард Бросквин. Як ви нагороду за мужність? – перепитав Дунк. Пан Кайл гікнув. Отак, і за чималу. Кажуть, коли король завітав до замку, старий пан Маслоплав, щасливий батечко, мав трьох юних дів на виданні, а на ранок усі три мали в животах королівських байстрюків. Ото гаряча вийшла нічка. Дунк уже чув такі оповідки. Блакали, що Айгон негідний, уграв половину дівоцтва держави, багатьох полишившись з байстрюками. Ба гірше, старий король узаконив їх усіх як своїх дітей на смертному ложі. Що простих від шинкарок, хвойд та пастушок, а що великих байстрюків від шляхетних матерів. Та ми тут усі байстрюки старого короля Айгона, якщо хоч половина з тих байок, правда? А чому і ні, докинув пан Майнард. Хіба отак одразу скажеш? «Треба вам поїхати з нами до Білостіння», – запропонував пан Кайл. «З вашим зростом ви можете впасти в око якомусь князеві і знайти собі добру службу. От я вже, напевне, знайду. Там на весіллі гостюватиме Джофрі Крестав, господар на лихомості. Я зробив йому першого в житті меча, як йому було ще тільки три рочки. Вирізав з соснової дощечки для його малих рученят. Коли ж я сам був молодший, то присягав на мечі його батькові. — Теж на Сосновому, — запитав пан Майнард. Кайл Кіт мав досить гумору, щоб засміятися у відповідь. — Запевняю, той був із доброї криці. Я радо знову стану з ним при боці до служби кентаврові. — Пане Дункане, хай ви не хочете битися, то хоч припрошуємо вас разом з нами до весільної учти. Там будуть співці і музики, і жонглери, й стрибуни, а до них ще й гуртку медних карликів. Дунк хитнув головою. «В нас із яйком попереду довга дорога. Ми їдемо на північ до Зимосічі. Князь Берон Старк винаймає латників і сердюків, аби назавжди викинути кракенів зі своїх берегів». «Як на мене там надто холодно», – зауважив пан Майнард. «Хочете різати кракенів, то їдьте на захід. Ланістери будують кораблі, щоб ударити на залізняків просто в них удома, на островах». Дагонові Грейджою тільки так і можна дати ради. Битися з ним на землі безглуздо. Він собі пірне у море, та й немає його. Якщо вже діставати їх, то водою. Певна правда у його словах була, та Дунк не надто прагнув битися з залізняками на морі. Він уже скуштував цієї страви на Галеасі Біла Панна, що прямував з Дорну до Старограду. Йому тоді довелося озброїтися в повний обладунок, щоб допомогти корабельникам дати відсіч нападникам. Сталася кривава і відчайдушна битва. Протягом неї Дунг трохи не впав у воду, а то, напевне, був би його кінець. «Престол мав би взоруватися на старків і ланістерів», – оголосив пан Кайл Кіт. «Ті не сидять без діла. А що роблять таргаріїни? «Король Аерес заховався між книжок. Принц Райгель скаче голий палатами червоного дитинця. Принц Майкар пликає свої образи у перелітку». Яйк пхнув вогнище палицею, порскнувши іскрами у нічну темряву. Дун крадів, що той у відповідь на згадку батькового імені. Може, нарешті навчився припинати свого довгого язика. Як на мене винен кровокруг, вів своєї пан Кайл. Він же правиться короля, а не робить геть нічого, поки ті краки не сіють вогонь жах берегами Західного моря. Пан Майнард здвигнув плечима він не зводить ока тирошу, де лихий Булат у вигнанні змовляється з синами Даймоно на чорну жару. Отож і тримає королівські кораблі при собі, щоб завадити нападникам перепливти море. Еге ж, може й так, зазначив пан Кайл, та багато хто вітав би повернення лихого Булата. Всі наші кривди ведуть початок від кровокрука, той білий хробак підточує саме серце держави. Дунк спохмурнів, згадавши голову Горбаня Септона з камінного септу. З такими балачками недовго й голову втратити, де хто скаже, що ваші слова зрада? Хіба правда буває зрадою? запитав Кайл Кіт. За короля Дайрона люди не боялися казати, що думають, а зараз він видав губами непристойний звук. Кровокруг посадив короля Аериса на Залізний престол, але чи надовго? Аерис слабкий і хворобливий, а коли помре, то спалахне кривава чвара за корону між князем Водограєм та принцем Майкаром. Правиця проти спадкоємця, ой-ле-ле! «Ви забули принца Райгеля, друже», – м'яко заперечив пан Майнард. «Наступним у черзі до престолу стоїть Райгель і його діти, а не Майкар». Принц Райгель не сповна розуму. Я не бажаю йому зла, та однак йому жити не судилося, відтак і його близнюкам. Чи їм не однаково, як померти, від майкарової булави або від кровокрукового ворожбитства? «Рятуйте нас, Семеро», – подумав собі Дунк, почувши гучний, пронизливий вереск яйка. «Принц Майкар – рідний брат принца Райгеля. Він любить свого брата і ніколи не заподіє зла ані йому, ані його дітям». «Сиди тихо, малий!» – гарикнув на нього Дунк. «Панство не питало твоєї думки. А я їй казатиму, коли схочу». «Ні, не казатимеш», – заперечив Дунк. «Довгий язик колись зведе тебе у могилу, а зараз і мене. Гадаю, солонина вже досить розмокла. Дайно на по нашим друзям. Хутко. Яйк зачервонівся, і на якусь мить Дунк налякався, що малий почне скозуватися. Та натомість він тільки спохмурнів, хоч і кипів так, як тільки здатен кипіти хлопчик одинадцяти років. «Воля ваша, пане!» – відповів Яйк і занишпурив на дні Дункового шолома. Виблискуючи голеною головою у червоному світлі багаття, він узявся роздавати солонину присутнім. Дунко хопив свій шматок і вчепився зубами. Після вимочування солонина стала нагадувати замість дерева шевську шкіру. Тільки й того. Він узявся смоктати з одного кутка, смакуючи сіль і намагаючись не думати про печеного вепра у корчмі, що тріщав на ружні та капотів з салом. Темрява густішала, з озера налетіли гетзі та комари. Гедзі взялися надокучати коням, а комарям більше смакувала людська кров. Щоб урятуватися, довелося підсісти до багаття і ковтати дим. Закоптять або з'їдять, похмуро думав собі дунк, розкішний вибір. Він почухав руки і підсунувся до вогню. Міх з вином кислим та міцним невдовзі знову пішов по колу. Дунк зробив добрячий ковток і передав міх далі, а тим часом кіт з мрячної пустки завів у повітку про те, як врятував життя пана з лихомостя за часів повстання чорножара. Тут падає хорунжий князь Армунда, я зіскакую з коня, а навколо не повірите, самі зрадники. Гей, пане, раптом покликав Глендон Пал. Що то були за зрадники? Та вояки чорножара хто ж іще. Вогонь блимнув на криці у руках пана Глендона, віспини на обличчі спалахнули червоним, як відкриті рани, а кожна жила напружилася, мов тятива Мій батько бився за чорного дракона. Знову те саме, дунк пирхнув за червоного чи за чорного не личить питати таке в добрих людей, одна біда з того. Я, певний пан Кайл, не хотів образи вашому батькові. В жодному разі, підтвердив пан Кайл, це все байки давно минулих днів червоний дракон, чорний дракон, чого нам сваритися через теє, хлопче, ми тут усі братчики зацного заплотного братства. Пан Глендон зважив слова кота. Здавалося, він пробував зрозуміти, чи з нього не глузують. Даймон Чорножар не був зрадником. Старий король віддав меч саме йому, бо побачив у Даймоні справжню шляхетність, хоч той і народився байстрюком. Інакше, чого б він вклав клинок Чорножар до руки Даймона замість Дайрона? Король хотів віддати йому і престол теж, бо Даймон був гідніший носити корону. Впала тиша. Дунк чув тихе потріскування багаття, відчував, як шиєю лазять комарі. Він ляпнув по них долонею і зиркнув на яйка, бажаючи понад усе, щоб той мовчав. «Я був малим хлопчиною, коли на червонотрав'ї сталася битва», – мовив Дунк, коли ніхто більше не знайшов слів. «Але потім служив зброєносцем лицареві, який бився за червоного дракона і вже лицарем присягав панові, що бився за чорного». За обидва боки стояло багато хоробрих та гідних вояків. Так, хоробрих і гідних, примирливо пробурмотів Кайл Кіт. А були й великі звитяжці. Глендон Пал повернув щита, і всі побачили змальований на ньому знак. Червоно-жовту вогняну комету на соболино-чорному полі. В мені тече кров одного такого. «То ви син вогнепала?» – раптом мовив Яйк. Вперше усі побачили, як пан Глендон посміхається. Пан Кайл Кіт роздивився хлопця ретельніше. «Як таке можливе? Скільки вам років? Та ж Квентин Пал загинув, коли я ще не народився», – закінчив пан Глендон. «Але у мені він ожив знову. Молодик викинув меча у піхли. Ви самі все побачите у білостіні, коли я заберу драконяче яйце як переможець турніру».